Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea za habari Zinazo zinazoandikwa na magazeti. Na mpendo msikizaji katika karibu katika kipindi Dondo Magazeti kinachokujia kila Ijumaa 3. Sa kumina lobo kwa saa za Afrika ya kati, sawe na saa kumina na lobo kwa saa za Afrika ya mashariki. Kama kawaida hapa studio, kuna mimi ilo mwadi, kwa ushiriki ya nawa. Omer Nduwai. Na nchini burundi. Nchini burundi, romwadi tuanzi uh, na gazeti, mbali naandika kusu uh, mamlaka ya manispa ya Bujumbura iliofadaisha. Uh, kumradi iliofadaishwa uh, na nafasi yake kwenye orodha uh, ya namna mikoa inavyozidiana kwenye mitiani. Uh, kwenye mtihani wa kitaifa hadi uh, kuwa mkiani ni gazeti la La Voix de l'Enseignant ambalo linachapisha wanaka uh, wanaka wanakana kufahamu sababu, uh, hal, sababu halisi ya alama mbaya ili kuboresha matokeo anaandika mwanseto wa La Voix de l'Enseignant ambaye anabainisha kuwa mkuu wa wafanyakazi wa mea anazionya shule za kibinafsi ambazo Hufanya kazi kama taasisi za kibiashara kuliko kuwa, uh, kutoa marifa kwa wanafunzi. Chama cha wafanyakazi kinapendekeza kwenye safu za gazeti hili la wiki. Na daima nchini burundi watumishi wa radio na televishini ya Itaifa RTNB wanasema kuwa wa misaha uliwa katika suara kusawazisha misahara kwa watumishi wa uma laandika gazeti la netpress ekimo noko e, mwandishi wa kituo ambaye pia ni kiongozi wa chama cha wafanyakazi wa RTNB katika gazeti hilo anasema kuwa wao walipewa miezi mitatu wakati wengine walipewa miezi mitano ambao wale mradhi walipewa miezi mitatu wakati walimu walipewa miezi mitano kuhusu kulinganishwa kwa mishahara kama inavyoendelea kusimuliwa na Prosper milano kupitia Netpress waka Wa wazadu wa na wafanyakazi wizara ya kazi na wafanyakazi kazi imetuma wa Taramo, Bartazare Baltuanayo, na Jedoneni Yonkuru kujadiri suara hilo ila walisubiri bila mafanikio wala kutangaziwa matokeo yake Na, asante Romwad tugeukie Uganda na The New Vision ambao linaandika chemtai wanariada wengine wawili wa polisi wa kike walipandishwa cheo Cheptegei alipendekeza. Inspector General wa Polisi IGP uh, John Martins Okoth Okochola amewapandisha vfeo maafisa watatu wa polisi wa kike walio shiriki michezo ya Olympic huko Tokyo, Japan mapema mwaka huu. Miongoni mwa waliopandishwa vyeo ni mshindi wa medali ya dhahabu ya Olympic ya mita 3000 ya mbio za kuruka viunzi. Erth ChemTai ambaye amepandishwa kutoka kiwango cha askari askari maalumu wa polisi si, uh, SPC hadi cheo cha inspekta wa polisi Usimamizi wa polisi pia ulipendekeza kupandishwa hadi kwa inspekta wa polisi Joshua Cheptegei ambaye alishinda dhahabu katika mbio za mita el tano na fedha uh, katika mbio za mita elfu kumi kwenye olympic Daima nchini Uganda gazeti la Daily Monitor imeandika kuwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda UPDF litarajili eh, wa hitimo 2000 kamanda wa vikosi vya ardhi Lieutenant General Mohozi aliandika uh, Rugaba alifunua hayo mwishoni mwa kupitia ukurasa wake wa Twitter aliandika na mwanzo wa kunukuu kama kamanda wa vikosi vya ardhi vya UPDF na kwa magizo ya amri mkuu ambaye ni rais Museveni ninatangaza kuwa tunahitaji wahitimu 2000 katika uajiri ujao tunahakikisha ni watu sahihi na, wa kazi, wa, sahihi wa kazi hiyo wataitumikiainchi yetu kubwa kama vile sisi Mungu ibariki Uganda mwisho wa kunukuu. Mara ya mwisho jeshi kwa ajili idadi kubwa kama ya Wahhitimu hao ilikuwa mnamo mwaka elfu mbili moja jitihada za kumpata msemaji wa Ruteni Jenerali Mohozi kwa maoni juu ya ratiba ya uajili inaama eh, jitihada za, za gazeti ya Daily Monitor mm. hazikufua dafu War lakini msemaji wa UPD B Bri of Fravia Jekwaso Jana alisema hakuwa na maagi, hakujua magizo ayo arise. Na ni saa 10:20 katika studio zetu. Kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Hapa studioni uko nami Omer kwa ushirikiano wa Romard Nyoivus. Moja kwa moja Nairobi na The Standard. Ambalo linachapisha ile ya kiongozwa ANA, uh, ANC ya Mudavadi ambaye anakabiliwa na kibarua kizito cha kumfungia mwanzake wa ODM, Raila Odinga. Nairobi Rice William Ruto na wengine. Kuna pia ile ya Martha Karua ambaye amechaguliwa kuwa msemaji wa mpito na sehemu ya viongozi wa MT Kenya. Kiongozi wa muungano wa upinde wa mvua, NARC, Martha Karua amechaguliwa kwa kauli moja kuwa msemaji wa mpito na sehemu ya viongozi wa kisiasa wa mkoa wa Mlima Kenya katika mkutano wa mashauriano Uliofanyika na Iivasha na kuru hii inakuja wiki kadhaa baada ya Marta Karua mwenzake wa chama cha huduma TSP Mwangi kiunjuri na Moseskuria wa chama cha kazi walikusanyika na kuwafikia vyama vyote eh, vya siasa vilivyo na uwepo katika mkoa huo kwa, uh, kufanya kazi nao katika juhudi hizo mpya. Katika mkuta, mkutano na waandishi habari leo hii viongozi hao wamesema wamekusanyika kushughulikia masuala ya kudumu yanayoathiri mkoa wao kabla ya uchaguzi mkuu wa 2022. Na, na tukisalia nchini Kenya mamia ya, ya madiriva katika miji ya Busia na Malaba wamekuwa kuvuka mpaka hadi Uganda kununua mafuta ya magari na pikipiki zao kwa bei nafuu. Huku maralamishi ya kufuatia kupanda kwa bei nchini Kenya gazeti la taifa leo limechapisha. Beye ya Petro nchini Uganda ni Shilingi miyamoja na kumi na, na dizeli inauzwa shiringi miyamoja mbili kwa alita. Ikiringanishwa na shiringi miyamoja 37 na Shilingi miyamoja 20 nchini Kenya. Mutawariya nchini Kenya wengi wa wanaovuka mpaka kununua mafuta Uganda ni waendeshaji pikipiki ambao hawakaguliwi vikali kwenye mpaka wa hudumo wa magari ya uchukuzi wa umma pia wamikuu wakitumia wanaboda boda hao kununua mafuta kwa bei Uganda mwenyekiti wa chama cha wanaboda boda kaunti ya Busia Elike Makoha alisema wanachama 1000 wataendelea kununua mafuta Uganda na kunyima Kenya ushuru unaohusishwa na kupanda kwa bei za bidhaa hiyo. Na mkabla ya hiyo kutupeleka Sudan Tribune, moja kwa moja tuanzi na The New Times kigali uh, huko Rwanda. Rusesa bagina waathriwa wanasubiri haki kadri korti itakabjotua wa mzi. Chumba cha mahaka makuu ya makosa ya jinaa ya kimataifa na ya mipaka leo itasoma uamuzi wa wake wa kesi inayohusu Paulo Rusesa Wagina na washhuukiwa wengine is wanahusishwa na MRCD na mrengo uh, wake wa FLN kesi ambayo washhuukiwa wote wanakabiliwa na mashtaka yanayohusiana na ugaidi imekuwa ikiendelea kwa mmiezi saba iliyopita. Vitendo vinavyodaaiwa na kundi hilo la Kigaidi vilichukua jumla ya maisha ya watu wasio na hatia tisa viliacha majeruhi zaidi na kupora mali katika jimbo la kusini mwa Rwanda. Hasa Rusesa Bagna ambaye ni kiongozi wa kisiasa anashtakiwa kwa mashtaka tisa yanayohusiana na ugaidi. Mashtaka yanayotafuta kifungo cha maisha kwa ajili yake kijana huyo mwenye umri wa miaka uh, kumradi uh, innasmekana anatarajiwa kutokuwepo katika usikilizaji wa, wa mzi uh, wakati anaendelea kususia kesi hiyo Romwad. Nam kutoka Kigali moja kwa moja tufike juba ambapo gazeti la Sudani Tri limeandika kuwa vijana wa Sudani kusini wanatoa wito wa maandamano, waakisema wanachochewa na kuendelea kuzuiwa kuhulila kwa gavana wa zamani wa Bahar El Ghazal ya Kaskazini kweli agel kweli licha ya hali yake ya kiafya kuwa mbaya mapema agosti mwaka 2021 vikosi vya usalama vilimkamata kwa siku chache baada ya kutia saini ombi la maandamano makubwa kushinikiza rais Salva na naibu wake kwanza kuondoka madarakani akiwasshutumu kwa kushindwa kutekeleza makubaliano ya amani yaliyofufuiwa kujibu wito wa maandamano vikosi vya usalama vilisambazwa kwa kiwango kikubwa katika miji mikubwa haswa huko juba wakati maafisa wengine hulioonya kuwa disasi za moto zitatumika kutawanya maandamano hayo wanafamililia wake bado uh, wanasema bado wanazoiliwa Ali hata baada ya maandamano hayo kutofanyika na licha ya afya yake kuwa mbaya na umri mkubwa wake. Naam. Habari za magazeti. Namkabla ya kuduna duna viwanjani tutazame habari moja inayozungumzia katika sheria nchini Tanzania ambapo kulingana na gazeti la Mwananchi siku moja baada ya mfanyabiashara siruge Lugemalila kuashiria uhuru wanasheria wamependekeza yafanyike mabadiliko ya sheria ili kuweka muda wa ukomo wa uperelezi katika kesi zilizopo mahakamani pia wamependekeza mkurugenzi wa mashitaka dpp apunguziwe nguvu ili kusiwe na mnyanya ambayo inasababisha watu kukaa mahabusu kwa muda mrefu na baadaye kuachiwa huru kwa sababu mbalimbali ikiwemo kukosekana kwa ushahidi Ruge rugemarila aliachuwa huru Jumaa baada ya DPP ni mkurugenzi wa upelele, wa mashtaka kueleza mahakama kwamba hana nia ya kuendelea na kesi hiyo akiwa amekaa mahabusu kwa siku miyatano, hamsini tangu waliposhitaka akiwa Juni mwakakumi eh, Junikumi mwaka elfukumi haikuwa aikabiliwa na mashtaka kumi mawili ya kuhushi na kujipatia fedha kwa njia ya danganyifu Roma hadadi umesema tudundnde dunde viwanjani. hakuna mengi zaidi kasoro Simba kusherehekea siku yao ya tamasha la Simba Day. 6. Lakini wanapaswa kujua katika michuano laandika gazeti la mwanaspoti ya kimataifa wataanza msimu katika roundi ya kwanza dhidi ya Waboswana ndio Juwanenng Galaxy ambayo imefuzu roundi ya kwanza baada ya kuingoa DFC, Bene, arondisma ya Jamhuri ya, ya Afrika ya Kati kwa jumla ya mabao mawili kwa moja ikishinda nyumbani gaborone kwa mabao mawili bila na kulala ugenini moja bila. Wababe hao wa Botswana ndio watakaokuwa wenyeji wa Simba katika mechi yao ya, kwa, ya mkondo wa kwanza inayotarajiwa kupigwa mwezi ujao kati ya Oktoba 15 na 16 uh, ya 15 uh, 16 na kurudia tena wiki moja baadae katika kati ya Oktoba 22 kwenda 23 jijini Dar es Salaam ili kuamua ya kwenda makundi na nyingine ya kwenda playoff kufanya vizuri kwa Simba msimu uliopita ambapo waliishia uh, hatua ya robo finali ya michwano hiyo mikubwa zaidi Afrika ngazi ya klabu ndio sababu ambayo iliwafanya mabingwa hao wa enchi kuanzia raundi ya pili Sambamba na vigogo wengine ikiwemo Al Ahli na Mamelodi sundowns. Na, na, na hadi hapa mpenzi msikizaji hatuna cha ziada kwa Dodoma gazeti kwa siku ya leo. Hapa studio ulikuwa na mimi la umaride nyevze kwa ushirikia na waa. Omeri Kwa upande omitamba walikuwa rufonse kubwima na tunuataki kila laheri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika mashariki. Habari za magazeti nikipindi cha radio sanganiro kinacho kuletea za habari zinazo andi na magazeti.